Concertul în luncă În poiana tăinuită, unde zbor luciri de lună, Floarea oaspeților luncii cu grăbire se adună. Ca să ascult o cântăreață revenită în primăvară, Din străinătatea neagră, unde-i viața mult mare. Roi de flăcări ușurele, lucioli scânteietoare, Trec în aer, stau lipite de lumânerele în floare, Răspândind prin crenci, prin tufe, o văpaie albăstrie. Ce mărește în miezul nopții, Dalba ferie. Iată vin, pe rând păreche Și pătrund cole în poiană, Bujorelul vioi, rumen, înăltuța odoleană, Frățiori și românițe Care se ațin la drumuri, Clopoței și măzărele Îmbătate de parfumuri. Iată frageda sulcină, Stelișoare, blânde-n albe, Urmărind pe busuiocul Iubitori de sânuri albe. De diței și garofițe pârguite în foc de soare, Toporaș ce se închină gingașelor lăcrămiare. Vine cimbrul de la câmpuri cu fetica de la vie, Nu fărul din baltă vine întristat fără soție. Și cât el apare galben, oacheșele viurele, Se retrag de el departe, râzând vesele între ele. În poiană mai vin încă elegante floricele. Unele în condurii doamnei și înrochiți de rândunele, altele purtând în frunte, înșirate pe o rază, picături de roă dulce care în umbră scânteiază. Ele merg să adună în grupe, se feresc de buruiene și privesc sosind prin aer zburători cu mândre pene. Dumbră venci, granguri de aur, ce au cuiburi de mătasă, ciocărlii, oaspeți de soare, rândunele, oaspeți de casă. Mierle vii ierătoare, cucul plin de îngânfare, Gaița ce imitează orice sunete bizare, Stigleți, presuri, macalendri Ce prin tufe se alungă, Și duiase turturele cu dor lung, cu jale lungă. Iată vin și gândăceii în hlamide desmălțuite, Iată greiri, iată fluturi cu aripioare pudruite Și culbeci care fac coarne purtându-și casa spinare. La ivirea lor poiana clocotește în hohot mare. iată în urmă și albine, aducând în gură miere, Zburătorii gustă în grabă dulcele rod cu plăcere, apoi sorb limpede a roă din aflorilor potire, șoptind florilor în taină blânde șoapte de iubire. Dar tăcere, sus spun frasin un lin vrea aude. Toți rămân în așteptare. Cândărața încet prelude. Vântul tace, frunza deasă stă în aer neclintită. Sub o pânză de lumină, lunca pare dormită. În nopții liniștire, o divină melodie, ca suflarea unui geniu printre frunze a lina die, și tot crește mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă, până ce umple întreaga luncă de o vibrare armonioasă. Gânditoare și tăcută, luna în calei se oprește. Sufletul cu voluptate în extaz adânc plutește și se pare că aude prin araiul lui cântare pe ale îngerilor harpe lunecând mărgăritare. E privighetoarea dulce care spune cu imire tainele inimii sale, visul ei de fericire. Lumea întreagă stă de al ei cântec fără nume. Macul singur, roș la față, doar medus pe cea lume.